إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 O kullo dolaletin finnar Vëleze të ndëruar Allahu subhanu wa ta'ala E ka krihuar një riu në këtë jetë Për ta së përvuar atë Për ta së përvuar atë me të mira edhe me të këqia O në blukum bilhajri O shërri fitnetëm O i lejna të rëgjahun Ne ju së provojmë juve me të mira Me të këshia dhe të këne do këthehemi Kështu që një për ligjeve Bazë Të kryimit universitë është njëri u shkryuar në të Për të së provuar Që të danë në pahë A i që e beson Allahum subhanu wa ta'ala me dëvërtet Edhe që e meriton shpërblimin Allahum e dëvërtet Edhe a i që e meriton gjehënemin Edhe nuk i kalon së probat e kse dënjaj me sukses Allahum subhanu wa ta'ala në një hadith kudësi I thot profetit sallallahu aleyhi wa sallem dërte tjera O Muhammed të kam ndërguar që të të sprovoj ty edhe të të sprovoj njerëzit me ty të kam ndërguar që të të sprovoj ty edhe të të sprovoj njerëzit me anëteje sepse gjeneti është një shpërblim shumë i madhë që ka pregatitur Allahu Subhanu Wa Ta'ala për besimtarët është një shpërblim aqë i madhë të cilin nuk e meritojnë për tacët, dhe asë kopracët, dhe asë frikacakët, dhe asë ata që nuk sakrifikojnë për Allahun subhanu wa ta'ala, dhe asë ata të cilin nuk e më të sinqertë. Gjenetë jeshtë i mirë, dhe ata e meritojnë vetëm të mirët, edhe këta të mirë do dalë në pa, në antës provave, si kurse njeriu e futë arin për para se të bëhet ar duke qenë metali i përzirë me pisliqe e futatë në zjarë edhe pisliqet ikin zhduken kurse ar i deli pasë të rikulluar i dobishën për njerëzit shtu edhe pesimtari hynë në zjarën e sprovës që të dalë më pasë i pasë për gjunafeve dhe i gacëm për të hyrë në gjenet për këta rësue a i person që për të ndon se do a ri gjenetin Allah pas proa i ka gabuar rrugën a i nuk e ka njohër Allahun dhe nuk e ka njohër vlerën e të vërdetes kur në të dy nja njerëzit për të arritur Lartësit të kësaj bote që nuk janë të vazhdueshme por do të mbarojnë së shpehti, ata sprovohen, mundohen, torturohen edhe sakrifikohen për to. Po gjinitet e larta që ka preqitur Allahu për besimtarët e vërtet. A mendoheni se mund fitojnë pa sakrifikuar për to? Edhe sprovat janë të shumë vështirë. Allahu subhano e tala e së përvon njëri unë të fmi e ti të prindit ti të vetja ti të pasurije ti të shëqërije ti e së përvon duke urdhruar që ndalohet nga ushqimi dhe nga ujë e së shagjerimi e së përvon duke urdhruar që të falet e së përvon duke i vendosur armis që të palën dhe e shajlat dhe, dhe e pengon nga duke që e mira e së përvon e të të të të të të të të të të të të të të të të të gjithë të këto që a i në fund të meritoj hyrë e në gjelit edhe se dalë në të qenë sinqert Shikon një histori që dhe ka të reguar Kurani për sëproven një një gjarje që të regon se kushja në ta që i ka lënë sëprovat Allahu subhanu wa ta'ala në ka të reguar në surë në lbekara një gjarjen e një prej profetve i cili ka ardhur pas Musës a.s. Ka ardhur pas Musës a.s. edhe popullën i ti i thot në e ligjero luftën kundra armijëve tanë edhe në lejoj që të luftëm kundër tyre sepse në kanë marrë shtëpit tona edhe fëmië tanë u thotë profetje Allahut i cili i njifte shumë mirë ata njërez që flasin për lukve prëjnë, që vendosmëri e tyre nuk kalon gojën e tyre, që fejë Allahot për ta ishte vetën vjelgojë që i mërë era në sprovën e parë. U thot, por kam frikë se ju du të alini këtë të vërtet, edhe këtë të të tyrë përë Allahot, për që se u abënë Allahot të tyrë, prandhe kujde se për e latë, do me i tonë dënimin. I dhote, e si ta lem të, kur nene e marë familje tonë, nene e marë shtëpit tonë, dhe luftojnë nga të. Edhe atëherë, Allah subhanuat t'ala, ta u dërgojnë të të një mbret, që t'i drejtonë të, dhe të lufton të kunder armiku të të të të. Në basi u erdi mbreti, kjo është e sprova e parë që, që u do dhe të të të. Në momentin e parë që u erdi mbreti, dhe u dërgojnë Allah talutin si mbret, thanë, shle talutin mbret mine. Ne imi ran në smoron e parë shumicë njerëzë. Ra shumica. Ngelën i pakicë. Shumica e njerëzve thanë nuk do të ta lutim për mbret. Nuk e pëlqejmë. Edhe pse ata kishin zgjedhur Amaus si mbret. Kështu që, që ata natë vendon nuk pranonin të zgjidhin Allahut. Dhe kjo ishte një rrezikë e rrezikshme për ta në besimin e tyre sepse nuk pnormal ato që i urdhoi Allahu subhanallahu teala. E në basiku shumica dhe ra në sprovën e parë, në gjenë një pakicë. Kjo pakicë ishtë ajo që të fillonte dhe të heste, të marshonte për në beteje në luftës, për në fushën e betejes. Atërë u thotë të lutë i kse pakicë. Do kalojm pran një lumi, do ata ishin të etur. Mas një lodhje të madhe gjat rrugës të etur. I do të ta lutë do kanoj, do kalojm pran një lumi. Ku s'pi prej ditë kthehm mbrapsë nuk kemi nevojë doftojmë ne. Shiku si bën, si bën pastrimet të për safit të njerëzve. U pastruan edhe parë s'pastorët hërë në 2, s'pastorët hërë në 3, hërë në 4, hërë në 5, desët ngelec një pakicë. I thotë nuk kemi nevoj për ataj që nuk dyrojnë do të prej uri, sepsa e që nuk dyrojnë do të prej etjes, nuk e dyrojnë do të papir uj, në manishe nuk mundohet, dyrojnë do të paramikës. Përna i thotë taluti, ku shpi uj në lum, dhe të kështet mrapsh se nuk e duhamë përveç atyre personove që mund të një vëzim një grushtë të njësej. E, thotë Allah s.w.t. pinë për e ti, dhëtë shumica. Shikonë, në këta pak që njëllën, pihu shumica këtër pakve. Edhe njëllë i kush pak. Dhe më thënë, a ta që i kalun të dytë sprovëve të shimë pak prej pakve. Këta pak që njëllën, mësë i kalun të dytë sprovëve në dytë, marshuon për në fushën e betejës, Dejsa do në përpara xhaludit dhe, për dhe ushtrisë së tij. Kur e pa ushtrinë e tij, ushtri shumë të madhe, madhështore, të frikshme, me hir të rand, u trembën shumë brehyre. Dhe thanë, nuk e përballojmë dot ne me këtë lloj numri që kemi ta luaj ato xhalutin dhe ushtrinë e tij. Ndërsa ata cilë të cilët ishin të sigurt në takimin e Allahut, thanë, sa sa grupe të pakta kanë poshtur grupe të mëdha dhe Allahu është me durimtarët Allahu është me durimtarët shumitës të tyre u të roqen nge li vëtëm pak edhe këta pak këta ishë në ajka e shëqëris këta luftuan këndër gjalutit dhe ushtërisë ti i kërkuanë Allahu në dim dhe Allahu indihmoj dhe e më poshtën e për tyre zhjozë Allahu Dawud i salami cili e vrahu gjalutin dhe e bërja lovët të më pasë profet. Kjo është një mësim për ne vlezër, që të kuptojmë ligjin e Allahot në lidhe me besintarët. Kështu bjen njerëzit në rrugën e së provës, disa njerëz bjen që në fillin të rrugës, disa bjen mes, disa bjen afër fondit, sepse kjo rrugë ka nevoj për sinceritet mëdhë, sepse gjenetet e lartë nuk fitohen për sinceritet, Sepse kjo ruka ne për durim të madh. Sepse xhenetat e lartë nuk fituan pa durim të madh. Kur ti jeton si njeriu, atëherë do të meritohesh të jetë prej grupit të zgjedhur që i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk mund të arrihet krenaria e muslimanëve vetëm se me anë të këtij grupi të pakët, ky grup i pakët i cili ishte Aika e Aikas, e Aikas e shoqërisë. Këta ishën ata të cilët e ngritën shëqërin. Edhe vetëm manë sprovëve, dojnë në pakt të njerës të cilët i bëndë dobi i gjithë shëqërisë. Kështu që sprovët, edhe pse duken si të këshie në pamin e parë, ato kanë shumë dobi. E si kur mos kishtë e për ty dobi, vetëm se Allah i madhëruar, në djerë në pahë munafikët edhe besimtarët, do mjaftoni si sprovët, të mirë të të dhe aspektës pëse të bije të të tërë që nëzirë njëri u në vërtetë atë të që është gjinështarë në pretendimin të ti. Edhe së fundi Allah subhanu e tala je fitore në besimtarëve të vërtetë. Së fundi je për Allah fitore në besimtarëve dhe të vërtetët cilët të regohen të duruar dhe të sinqert edhe u je për në fundfarë e shpërblimet të gjenetit. Këshu që të të tërë ajo në blezër të kapemi fort për litarin e Allahut, të largohemi nga epshetëvet e vetëtona, në dëshirat e vetëvetes tona, të largohemi nga dëshirat e kësaj e kësaj dynjaje, të cilat bien në kundërshtim me Islamin. Ato dëshira që bien në kundërshtim me Islamin, të largohemi nga haramat, të kryejmë detyrat nëse dëshirojmë që të shpotojmë. Sido mos në këtë muaj të shenj, të cilisht muaj i mëshirës, në të cilin Allah subhanu wa ta ta'ala i falë, besimtara, më shumë zë në muaj tjetër. Po falë ka. Falë atë që të rritën rritë duke lojtu bilardo. Apo atë që të rritën rritën rritë duke, duke fi të gjumë. Apo atë që rritën rritën rritën duke rritë rritë shikurë futbol. Edhe në fundë farë të farët e armazanit, gjenë lajë muslimat, dhe të lajën e parnoftë. Qalë parnoj? Bilarden? Apo gjumin apo Kjo është sprova më lezë që ne jetëm sot. Kjo është mujë më shirës edhe u kanonë muslimove një lojëforme të pandirë. Allahu s'për harun e talë, u kërkom besimtarët i me vëmë fali, ata harun, një harun këtë dunja. Kjo është një sprova shumë e thjeshtë, që nuk e kanonë shumë i se njerëzë. At çfarë mund prisni pas asa platforma të më dha në kohë që Allah subhanahu wa taala, ku ka krijuar xhenetin, i ka thënë Xhibrilit, o Xhibril, hajde shikojë. E ka parë Xhibrili alay salam dhe ka thënë o Allah, kush të dëgjoj për këtë? Do surret për të hyrë këta. Atyre e ka rithur Allahu te mëshirësi, e ka rithur me mëshirësi. Ai ka thënë hajde shikojë. E ka parë xhibrilun alay salam dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka un friksës do hyj njëri në të vetëm për shkak të vështirive që është rithuar. Kështu vëllëza e vërteta është e hidhur kur e shijon, por është e ëmbël kur e gëlltit. Kurse kota është e ëmbël kur e shijon, vetëm se ajo është helm kur e gëlltit e çon poshtë. Kush duron pak në dynjë, fiton në botën tjetër. Kushtë doronë pak në dërnjë, fitonë në botën tjetër. Kër njëri ju nuk ka durim pak në dërnjë, atje përmundimit ti është atje kër nuk do ketë mësit bër durim nuk gjëhenem Allah në jetë. Shikonë një jetën e profetës sënë Allah, që kërë dërgojë Allah, si profete, dhik, ka shumë hanë të taërë si profetë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kërë urdhërojë dhe o të ngrije dhe i thot Ja e jo e lë muddethir Kum fa andhir O rabbe kefe ka kabir O thia beke fe tahir O rrugze fe hgjur O la temnun të, të stekthir O i rabbi kefe sbir I thot o ti që je imbuluar Ngriju dhe parla i mëroj njerëzit për dënimi që i pret Madhërojën zotin tant Pastrojën ropët e tua Largojën me e keqa Mosët duhet shumë Qishtë të që përbën për Allah O se ke është pakë edhe duro për hirë të zotit të nëtë. Ate i ka shkuar të Khadija, prof. S.E.M. dhe i ka thënë, i ku ko a i gjumë të Khadija, i ku ko a i gjumë të Khadija. Edhe ungrit, prof. S.E.M. edhe fillot për balonën së provatë të shumëta. 13 vjetë me e kësë provatë, sprovat, sprovat, sprovat, sprovat, vajtë me dinë, sprovat në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nimë, e stervuon mos besimtar, në Medinë e stervuon mos besimtar, madhjetë dhe ata që i thoshin vetë besimtar, por nçishim munafik u bë shoqtar që ta stervoi për vitosenë. Ës stervuon atë në trupin e tij, ës stervuon atë në fenën ti, e tij, ës stervuon atë në pasurinë e tij, ës stervuon madhje në ndërin e tij, duke akuzuar gruan e tij, që ajo ishte më ndershme e ndërgrat që e regjistron rfaqen e dhëut muna fi këtë gjithë rrasin e dur për të akuzuar të. edhe këshun do të gjithmon që besimtarët nëse duon rrugën e gjithë do akuzon, do s'përvojn atër bëj pyritje vetës apo s'përvoj është ti në fentë tënde kur kjoj qënë ka rruga e vërtet në të cilë në kanëhet së profetët edhe nuk u fito ka të gjithën e vetës e me s'prova apo s'përvoj është ti nuk përkërkojmë ne Ti lutem oh në nebes provo, sepse nuk e din se përballojm. Por provat janë të pandashme të kësaj rruge. Kështu që ai person i cili nuk ka sprova këtë rrugë, nuk është akuzuar, nuk është ofenduar, nuk është sharr, nuk i ka thënë asnjë fjalë keq njerëj. Ta di se ai nuk është në rregull me fënë ti. Ma dje duhet i vendosi një pikpyjeti të madhe vetës e ti Dhe të apyjesi vetën A me të vërtet unë e pas kanë thonë Si të shtu edhe fjallën që unë kanë besuar Allahun Nikoj që Allahun ka thonë Që kushtë të kanë besuar dhe të të spërvojmë Elif Lamim e hasi ben naso E jutra ku e jeku La amennahum la eftanun Elif Lamim a, a me nduar njërë Se ne do t'i lem të thonë Ta besuam me të vërtet Pa i spërvojër ta Mirë për problemi njërës nësot është se njërësit mendojnë që rrugë e vërtet nuk ka asë në dhe shprove. Për këta është të kuidesë në format më të mdhaja dhe më të shumëta që të nërgojnë nga asë në dhe shprove, ta në shkalojnë në të kjovë dhe të kërënë në përharame. Duke me duar se rrugë e vërtet nuk ka asë në dhe shprove. Por këto rrugë përpiqen të bëjnë lloj lëgë kompromisi me besimtarë apo mosbesimtar, të marrin ato që u duken dobij ose dëm, vetëm për t'u larguar nga provat, duke menduar se rruga e vërtet nuk ka sprova, por kanë harruar që Allah subhanahu wa taala na ka treguar gjithë ato histori në Kur'an, gjithë ato histori të shumë të profetëve, që të gjitha na tregojnë që rruga e vërtet ka patjetër sprova. Kështu që kush dốto xhenetin Kujt i dhim se shpirti ti dhe të gjenetin, do të gjënetin Do të hetë se vetë në drejt Edhe kjo rrugët drejt do të qenë sëprova Por Përfundimi saj është me i mirë Se është do dhe përfundimi tjetër Dhe në të kundërt A i cili Jeton i qetë në të dynja Edhe i kënë që më këtë jet Përfundimi ti është i keq Nusim Allah në më dhëruar Në i hapi sytë të ashofin të vërtetën, ashtu si që kanë qënë të parët tanë, të Profetis S.A.S. dhe shakët e ti. Elhamdulillah, o salatu, o salamu, o ala rasulillah, o ala ali, o sahme i gjemëri. Normalisht që besimtarën nuk du të tërkojtës prova, sepse Profetis S.A.S. ka thënë, mos e ndëroni takim në armikut, por nëse e takoni e të bëni durimë, Në këtë rrugë siç e thash, është rrugë, të cilat në të cilën sfrovat janë të pandashme. Vetëm se që ta njohësh të rrugut ti kesh parashysh një gjë. Që kjo rrugë nuk parnë tolerime. Kjo rrugë dëshiron që të ecësh vetëm drejt, siç ka thënë Allahu subhanehu teala në Kur'an, "Fastaqim kama umirt." Kjo rrugë është rruga e xhenetit. Dhe rruga e xhenetit është drejt edhe ajo të qëmë drejtë në gjëllet, kështë që kërkohën të zjedhë rrugica duke dana ka rrug, ta di se i ka ka bua rrug. Dhe kjo është prova t'i që sëpa kalon dhëtë. Për këtarë syve, Allahu subhanëtana ka urdhëruar që të hezën drejtë dhe ka thënë, festë të qimë kema u mirës, hezës drejtë që e urdhëruar, omen ta për maqë, edhe ata që janë penduar me të hezën drejtë, Ua tëtpgo të ino bima taamulon bsiir. Edhe mos e teproni, mos e tejkaloni kufitin. Asna ekstrem i teprimit, asna te ekstrem i nshimeve. Sepse Allahu ju shikon për atë që veproni. Për këtë arsye, përderisa rruga jeni është drejt, dhe kjo rrugë sjojt rruga e drejtë, ajo është vetëm se e drejtë. Edhe nëse njeriu hesht në atë drejti që është urdhëruar vetëm atë të hyjë në xhenet. Edhe këto rrugë drejtë shfaqja e të vërtetës sh për të cilën ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala, që i thotë profetëve: "Fasdha bi ma tu'mar." Shfaqja e të, të, të, të, të, të, të vërtetës që ti është urdhëruar, pa rendë profetëve ose me shfaqje të vërtetë ku ishte në Mekë në formë të qartë. Nuk po ranohet që të bëj kompromis me mosbesimtarët. Nuk po ranohet që të heshtën në këtë katësyre. Të Nuk u tha atyre të që un jam si ju. Nuk u thaat atyre që nuk ka dallim në mes domi në, në, në mëtiush. Si mund ta thosh se kur Allahu i ka zbritur kulja ah, ju el kafirun la aabudu ma taabudun? Huaj ojojmë besimtarë, un nuk ka dëvojë të ju adhuroni. Ndarja e qartë nuk është vërtetësia të kotës, nuk parnone vërtetë me të kotën kompromis. Edhe kur ta bëjnë këta djebesimtarët, ndarjen e vërtetë së kotës, atëherë do të sprovojë Allahu, sepse kjo është nuk është e vërtetë, e kur të sprovojë do t'u japë fitoren Pasha Allah unë do t'i japi Allah fitore në islamit Edhe kjo është premtim për Allahut Nuk kuran Që nëse besimtarët kapën për fejnë Allah Dhe i binën atyra Allah du t'i japi në atyre fitore Shka ku pëse ne nuk e marrin fitore Erse pëse ne nuk kemi hecën rrugën e drejt Nuk kemi njohër akoma Se rrugën e drejt nuk përnon heshtin Ndajt vërtetës Nuk kemi njohër akoma që rrugën e vërtet Nuk përnon kompromisën e të kotë Nuk e i njohër akoma Surin që ka zbritur Në meg Kulja ju helka firum Që në fundfarë Dhe kum dinu kum oljetin Ju keni fëntuaj në ka fëntime Që dhëtë thot Që dhëtë thot Jo që unë e për në fëntuaj si fe Po që dhëtë thot që fej e ime nuk ka lini me fëntuaj Që fej e ime nuk ka lini e fara me fëntuaj Fej e stame nuk ka lini Masën dhe fej njërzore Edhe e vërteta nuk rinjën më në të kotës e vërteta nuk ngrihet më në të kotës. Kur të akumëtën besin të arë të dhe gjeje, kur të hesnë të dhe ruke, do së përvoen, e përse kështë ligja oma, që kushe thotë të vërtetajnë, do së përvoen, e kur së përvoen të fitojnë. Po që se nuk së përvoen, trekon që akohë se ka thonë vërtetën si shduhet, janë akohë në problemet e tyre personale, të vetet e tyre, nuk e kanë shprejur si shduhet. Le të dhe për në ta shikosh çdo njëri përlesh vetën e vet ku ndodhet te Ilfe n e Allahut sepse sot është pun por nesër kur vitit djë gjukime, djë të viti di gjykimit të ditë të llogaris do dalë çdo kush për dhënë llogari para Allahut mbas se ty të dëgjo të vëlla musliman një çështje shumë e thjeshtë në fe në të duhet që kjo s'ka vlerë tek Allahu subhanuhu teala por ajo është shumë rënd të ka laut, e rëndë tek Allahu mëdhëruar e nezi radiuallahu anhu i thotë tabiinëve fmiret zarav u thotë ju bëni disa vepra ju pëllë njësa vepe që në kohë në tonë të të konzderoshin shkaterruese pa me ndoje pak si kërë e njësit kisha rarë në kohë në tonë të qikon të gjendin e muslimave sot kam frikë se dhe nëmbathe vrapet në përmale kur qikon të gjendin e muslimave sot dhe për po flakën muslimave që falen e për gjami jo për ata që qitë në vezë muslimave nuk falen fare sepse gjendin e jo në sot është shumë larkë gjendin sa tyre njerës dhe që kanë qenë Ne i ledzojmë histori të tyre në për Libra dhe histori të tyre ngele vëtëm në për Libra, nuk kanë dalë model në, në, në realitet. Histori të tyre sot ledzojmë vëtëm për për për e qëtë, histori të tyre sot ledzojmë vëtëm për të kaluar kohën, në për të spëtuar. Ne jemi muslimanë, ndaj Kur'anit dhe Sunetës dhe historisë së neve për të përfituar për atë realitet, kanë përndryshuar jetën e tyre dhe kanë përdu bër më të mirë tek Allahu dhe tek njerëzit, do t'u japë Allahu subhanuhu teala mirësinë këtë bote në botën, botën tjetër. Prandaj, ne kemi përndryshuar gjithmonë të poshtruar si çemi edhe në pohundim, Allahu na ruajt në xhehenem ditën e gjykimit dhe nga llogaria përpara Allahut subhaneteala. Nëse Allahun e madhëruar qi na bëj për aty që e shprehin të vërtetën pa iu friksuar askujt. Lusim Allahun e madhëruar që të na përdorin ne në rrugën e vërtetë dhe mos na ndërojnë me të tjerët që janë më të mirë se ne. Lusim Allahun e madhëruar, na mbylli këtë muaj të shenjt me falin e Tij, me mëshirën e Tij, me pardimin e punëve të mira, që na bëj për banorët e xhenetit. Lusim Allahun subhanu te ala, na falë gjunaft, na mbyll të jetën me të mirën Allah shpëton në xhenet.